Почав слугувати Джимові. Лице він мав темне, плескати, очі витрішкуваті і налиті жовчу. Щось надзвичайне, майже фанатичне було в його відданості білому лордові. Він не розлучався з Джимом, ніби його похмура тінь. На урочистостях ходив за ним на зерці, тримаючи руку на руків'ї криса, лютими поглядами відганяючи людей – Джім зробив тамп і тама своїм управителем, і весь патюзан запобігав перед ним, як перед впливовою особою. Під час наступу він відзначився, б'ючись з якоюсь методичною жорстокістю. Штурмовий загін пробився крізь часто кіл так швидко, аж попри паніку в гарнізоні, запекла боротьба точилася яких п'ять хвилин, поки якийсь телепень не підпалив оборіг і всі мусили покинути бойовище. Ворога було розбито вщент. Дорамін, який незворушно чекав у своєму кріслі на крутосхилі, дим від гармат клубочився над його великою головою, зустрів новину глибоким буркотом. Довідавшись, що син його живий, переслідує ворога, він мовчки зробив спробу підвестись, Метки служники шанобливо підхопили його під руки, і він з величною гідністю рушив у затінок, де ліг спати, з голови до п'ят прикритий білою полотниною. У патюзані запанувало надзвичайне піднесення. З горба, обернувшись спиною до жевристої горожі, чорного попелища та напівобгорілих трупів, Джим бачив раз у раз, як сільський, Вигони по обидва боки річки заповнюються раптом розбурханими юрбами і за мить знову порожніють. Він розрізнив гуркіт гонгів та барабанів, а також дикі вигуки юрби, мов вибухи приглушеного ринку. Безліч прапорів майоріло над брунатними гребенями дахів, немов зграя дрібного птаства, білого, червоного та жовтого. Певне, вам це припало до душі, прошепотів я. Мені передалося його хвилювання. Це було надзвичайно. Надзвичайно, вигукнув він, рвучко розвівши руки. Несподіваний жест заскочив мене, ніби я побачив, як він розкриває таємницю свого серця сонячному світлу, застиглим у понурій задумі лісам Сталевому морю. Внизу місто спочивало на звивистих берегах сонної річки. Надзвичайно, повторив він утретє, шепочучи сам до себе. Справді, то було надзвичайно. Джімові слова справдилися. Він домігся успіху, під ногами відчував завойовану землю, користувався сліпою довірою людей, врятував від загину віру в себе, і все те він завдячував тільки собі. Угоді простими словами передати вам враження від його цілковитої безмежної самотності. При переказі все тьмяніє. Звичайно, він був там з білих у повному розумінні один однісінький, але несподівані риси його вдачі – так злютували його з оточенням, аж та самотність видалася єдино наслідком його могуті. Вона тільки відтіняла його велич. Джим був незрівнянний. Здавалося, він один із тих виняткових людей, яких можна міряти лише гучністю їхньої слави. А слава його, не забувайте, розійшлася на великій відстані. То не був трубний глаз тієї порочної богині, яку ми всі знаємо, вульгарний та нахабний. Вона, та слава, бриніла суголосно похмурій тиші краю безминулого, де слово Джимове було єдиною правдою кожного прожитого дня. Його слава мала в собі щось від безгоміння, крізь яке вона йшла за людьми в незаймані нетріща, і скрізь звістувала про себе. Все проникна, далекосяжна, тимто в шепоті на людських вустах вчувалися подив і таємниця. Розділ 28. Розбитий шериф Алі мерщій триманув з краю, а коли нещасні переслідувані люди почали виповзати з джунглів і вертатися до своїх недоглянутих домівок, Джим, порадившись із Даїном Уорісом, призначив старшин – Таким чином він став фактично правителем краю. Щодо старого тунку Аланга, то по перервах він страшенно перелякався. Довідавшись про взяття пагорба, Аланг упав до лиць на бамбукову підлогу свого тронного залу і нерухомо пролежав цілу добу. З горла в нього вихоплювалися притлумлені моторошні стогони, і ніхто не важився підійти до цього розпластаного тіла ближче, ніж на довжину списа. Раджа вже, мов би, віч бачив, як його ганебно виганяють із патюзана. Уявляв, як він понавілятиметься покинутий, обшарпаний, без опію, без своїх жінок та почту. Легка здобич для першого ліпшого розбишаки. Після шерифа Алі настане його черга, а хто може дати відсіч такому сатані? І справді, на час мого візиту Раджа завдячував життя і рештки влади лишень джімовим уявленням про справедливість. Боги палко жадали поквитатися з ним за давні, а незворушний старий Дорамін плекав надію побачити свого сина володарем Патюзана. В одній з наших розмов він натякнув мені на ту свою потаємну амбіцію. Напрочу тонко, гідно і воднораз обачно завів до Рамін мову про неї. Він сам, такий був початок, замолоду був при силі. Але тепер прийшли старість і втома. Його могутня статура, гордовиті очиці, що кидали розумні, проникливі погляди, мимохідь, Малювали в уяві хитрого старого слона. Широкі дужі груди повільно здіймались і опускались, ніби розмірено дихало спокійне море. Він запевнив, що безмежно довіряє мудрості Тюана Джіма, аби лиш домогтися обіцянки. Одного слова було б досить. Його засапана мовчанка, тихе рокотання голосу нагадували останні потуги від шумілої грози Я спробував перевести розмову на інше То було нелегко Оскільки влада, поза всяким сумнівом Не належала Джимові Здавалося, в цьому новому світі Він розпоряджався всім Згідно з власною волею Але чимало це якесь значення Проти думки, яка сяйнула мені Поки я уважно слухав Що Джим нарешті став господарем Своєї долі